طول المعامل وعقيدة ونبذت المولد كل بخلف ذلك من تأولات المؤمنين من تأول المحرثين وغلوم الغالين سمكا من مالكا فيحيا أو يهميا أو خارجيا أو أفزنيا أو مرجئا أو لفذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وصلنا تسليما كثيرا Za pripada Allahu šanuhu, i donosimo salavat salana posljednika Allahu i posljednika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Sljedeće je poglavlje, jeste poglavlje o hajzu. Znači je zda je vam nezgodno sada govori i sve muškarci, znači da kaže, međutim bitno je da zna čovek, znači zna koliko razloga da, kaže, da skratim, znači od toga, znači da podući svoju porodcu, zatim da će porodca jeli žena podučiti svoje ćerke, svoje djecu, znači žene i tako dalje. Međutim u svakom slučaju, znači e propisi hajde za njih su samo da e zna, da znaju žene, znači ima više propisa, ima propisa koji su vezani i za muškarce u smislu kada je na primjer pitanje polni odnosa, kada je u pitanju razvod žene i tako dalje. I također, da čovjek zna dosta propisa zato što postoji među ljudima dosta pogrešnog svaćanja kada je u pitanju haiz kada je u pitanju nifas kada je u pitanju istihaza i tako dalje znači čak znači stvari koji su do mene došli da kažemo znači čudne čudne puno stvari na primjer žena pita žena koja ima istihazu znači pa se mušta istihaza znači dođe joj neko ne znam ko ko se smatra učnim kaže ti nemo možeš nikako klanjati i tako dalje i tako dalje znači za istog razloga su znači propisi o haizu i nifasu, isti haiz, znači, i takako, i takako bitno. Dobro. Haiz, znači, u arabskom języku dolazi od reči, znači, odnosno haiz, nači, znači, kaništo potoče. Hada as-sail ili hada al-wadi i da as-sal. Znači, kajže se, znači, obo se jezke srani srani potrebe da pravni. Možutim, terminoložki haiz označava prirodnu krv kod žene koja izlazi u određenim vremenima. Da kažem, otprilike svako mjesec dana. Međutim, ovdje zašto kažemo prirodna krv kod žene? Zato što ono o čemu ćemo govoriti, vidjećete ćete kasnije, je nešto što se zove istihaza. Istihaza je krv koja nije prirodna, nego u smislu koja dolazi radi bolesti ili radi poramećaja. Na primjer, da kažemo u slučaju kada se žene operišu i tako dalje, znači, koje su za ženske stvari. Znači, dešava se da kod žena pucaju kapilari. I znači, žena, da kažemo sa uh, teoretske strane, u stvari sa strane medicine, nema šanse da dobije hajz, kao hajz. Znači, žene, međutim, dešava se da izlazi krv. Znači, izlazi krv iz kapilara. I ko što je došao da iskao, kao što ćete vidjeti, in inama talike irq. Kaže, to je krv iz vene, to je kapilar, iz kapilara. I zato Uleman, kada je davala definiciju hajza znači rekla je da je to prirodna da je to prirodna krv kod žena Hadis mi je došlo kao što zabilježima muslim uson sahih od Aisha radijallahu taala anha da je to on što je Allah tbaraka ve taala propisao da kažemo odredio ženama odredio ćerima ćerima Adama što upučuje, znači da su žene od vremena Have Hawa ili od Adama žene Znači, sve do današnjeg dana, znači, da su žene dobivala hajz. Raziku, što se spominje u nekim predajama, da prvi put kada se pojavio hajz kod žena, jeste da je bio vremenu Benu Israela, međutim, te predaje nisu vjerodostojne, nego je, znači, vjerodostojne, znači da je to pojava kod žene koja se veže za njenu prirodu, od kada je uzvišeni Allah, tabareku ta'ala, uzvišeni Allah, tabareku ta'ala, stvorio, stvorio ženu. Sada se postavlja, postoji više Pitanje koje su vezani za hajz. Inače da znate da je hajz jedno od najtežijih poglavlja u fiku. Znači da je, pit, da je hajz jedna od najtežijih poglavlja u fiku. Zašto? Radi mnoštva, mnoštva pitanja i taka i stvari koje se dešavaju kod žene. Znači radi mnoštva toga i zato jedan broj čenjaka kaže da su mesele ili pitanja Haiza da je to more da kažemo bez obale. Znači da je toliko nekažemo pitanja i mesela ima vezano za hajz. Da ne kažemo špust tome kada bi spomenu ili dodali da kažemo mišljenja pravnih škola ili mezheba ili razilaženje i tako dalje. Ja čistog razlog gledati da vama i onima koji nas prate da ove stvari pojednostavim. Ali opet kažem da je velika važnost bitno spoznavanje ove stvari. Zato što se dešava znači većini slučajeva žene kada zovu i pitaju znači pita i uradi, znači pitanja, stvari koje su vezane za hajza. Opet hajz, pitanje e, haiza kod žene tekako bita niskoj razloga zato što toliko propisa, prije svega namaz, znači što je vezan za pitanje haiza Zatim isto tako dolazi dolazi post, a i zatim i drugi propis. Prva stvar jeste e, od mesela, odnosno prvo, meselu, prvo pitanje koji ću spomenti e, jedno od, e, je, znači prvo pitanje koje ću spomenuti od pitanja hajza, Jeste koja je najranija dob kada žena dobiva haiz. Koja je najranija dob kada žena dobiva haiz i koja je najkasnija dob kod žene kada žena dobija, dobiva dobiva haiz. E, veliki broj učeniaka je kazao zao e, ono što nalazimo u pravnim dijelima jeste da je najranija dob kada žena dobiva haiz devet godina. Naći najraniji kada djevojicica može, curica, dobiti hajz, jeste kada ima devet godine. Normalno, uvijek kada se kažu godine, u fikhu misli se koje godine? Hidžrecke. Znači ne, znači sunčve godine, nego Hidžrecke. A najkasnija dob, kada žena dobiva, do kada žena može dobiti hajz, jeste 50, jeste 50 godina, ili, na primjer, neki učenjaci kažu 55 godina. Dobro, opet kažem, nači ovo je mišljenje velikog broje čenjanka, da je najranija doop 9 godina. A da je najkasnija do doop 50 ili 55 godina. Dokazi, znači, iz ovo postoje dokazi, znači, koji, uh, da kažem prenosi iso celafa, kao što se prenosio da iše radi Allah tala anha. Znači, izabiljo žima bihaqi, međuti muhto mi ima slabosti. Da iše radi Allah tala anha, govorila, iza belagati tisa tisra senin, fahije mra'atu. Žena, kada... Uh, kada dođe do devete godine kada napuni 9 godina onda je onda je žena dobro međutim ovum ima slabosti e, šta ovo mišljenje znači ovo mišljenje znači da ona krv koja se pojavi kod djevojčice prije 9 godina da to nije krv haiza nego da je to krv chaga istihaze šta kaže dobro. znači ti znaš šta je istihaza Da. Nači inače da znate tri, tri vrste krvi, znači izlaze iz žene. Prvo je haiz, i to je poznato. Drugo je istihaza, znači istihaza je krv koja dolazi usled, da kažemo, poremećaja ili bolesti. Nači nije haiz. I treće je treći nifas. Iz zato se dešava kod neka krv izlazi iz žene, a nije haiz onda je to krv čega? Onda je to krv istihaze. Jel u redu? Što bi značilo da krv koja se pojavi kod žene, ili da kažem kod djevojce prije devete godine, znači nećemo reći da je to krv hajza, nego ćemo kaza da je to krv istihaze. Također krv koja se pojavi kod žene starije, nakon 50. godine ili nakon 55. godine, znači oni učenjaci koji postavljaju granicu, oni kažu to više nije krv hajza, nego je to krv istihaze. I za istihazu vrijede određeni propisi, Od toga da žena, a kada ima isti sobodno znači klanja, znači s tim što se opere, znači stavi ono što će sprečavati, izlazak neđistoće, uzme abdes i klanja. Međutim, ono mišljenje koje je ispravno jeste da ne postoji najmanja, niti najveća godišnja dob kada žena dobiva ili kada može da dobije hajz. Nego kada se pojavi krv koja može da bude hajz, znači zato kažemo da je hajz. Znači, pa makar, na primjer, da se desi da djevojica ima osam ili osam i pol godina, znači, pojavi se krv, znači, koja može da bude haiz u tom slučaju kao šta, krv hajza. Ili, na primjer, žena, pogotovo ove se stvari dosta razlikuju od podneblja do podneblja, od klime do klime, znači, razni geografski položaj na ovo utječe. Znači, žena u nekim da kažemo mjestima, na primjer žene ili prirode da žena do određenje dobi dobivaju joj haiz onekim do određene druge dobi zato je ispravno znači da ne postoji gornja granica dobi nego znači sve dok žena nije došla u period znači da je haiz presto, znači to može znači sve se to osmatra znači, sve se smatra sa čim znači sve se to osmatra haizom znači opet ponavljam kažem znači ne postoji najniža dob, niti najveća dob, znači kada žena dobiva, odnosno kada više ne može da dobije hajs. Jel' ova stvar? Jel' ova stvar jasna? Drugo pitanje koje je također bitno, znači praktično se dešava i ovo, znači i muškarci s ovim pitanjem, na kažem, imaju veze, znači dešava se, znači naprimer da, da, da se žena desi pa pita, ili pa kaže možu da pita i tako dalje. Drugo pitanje jeste da li žena koja je trudna Da li može da dobije haiz Ili ako bi se desilo da žena u trudnoći prokrvari i da joj počne teći krv, da li je to krv hajza ili nije krv haiza. Da li je to krv hajza ili to nije krv hajza? Zato ovo pitanje kod učenjaka se naziva da li žena koja je trudna može da ima haiz ili ne može da ima haiz. E, kod imama Ahmeda, I prihvaćeno mišljenje u mezebu imama Ahmeda i također mišljenje Ebu Hanife, rahmetullahi, ali ihi, jeste da žena koja je trudna ne može da dobiva hajz. Odnosno, žena koja je trudna nema haiz, To jeste krv koju vidi, to nije krv hajza. Jevo kao što sam kazao, ovo je mišljenje koga? Mišljenje imama Ahmeda, prihvaćeno mišljenje u Hanbelejsku mezabu, također mezeb imama Ebu, Ebu Hanife. I se temeli, uh, jedan od ovo jeste, Jesle je govor da iše radijalatela anha koji je zabilježio imam darimi sa Hasan Sanadom da bila upitana alhamilu taraddam, kaže žena koja je trudna vidi krv, pa je iša radijalatela anha odgovorila taghtesilu otusalli, okupaće se i klanjeće se. I također uh, govor imama Ahmeda nam ode može poslušiti kao dokaz, a pogotovo zato što i medicina ovo potvrđiva, a to je nači da imam Ahmed govorio innama ta'rifun nisa alhaml bin qita'i dam kada žena da žene znaju odnosno da žene znaju trudnoću to jeste znaju da su trudne kada prestane kada prestane krv znači šta to znači kako žena zna da je trudna znači tako što nije dobila znači tako što nije dobila menstruaciju tako što nije dobila što nije dobila haiz i čak što više žena kada u utrudnoči počne da krvari to znači jedan od znakova opasnosti znači da može da pobacije pogotovo ako je na početku trudnoće i također. Međutim, drugo mišljenje, jeste da žena, drugo mišljenje jeste da žena koja je trudna, da može da ima hajz. I ukoliko bi se pojavila krv u vremenu kada treba da dobije hajz sa a, svojstvima i osobinama krvi hajza, znači to se smatra hajzom. I ovo je mišljenje Malika i Šafije. I ovo je također odabro šehekul islam ibn Taymi i također ibn Qayyim. I ovo također predaje na drugom rivajtu da iše radijelatela anha gdje je bila upitana, gdje je rekla اذا رأت الحب لأدم kada žena koja je trudna vidi krv kaže فَلْتُمْسِكْ عَنِ السَّلَاةِ kaže nek prestane sa obavljanjem sa prestane sa obavljanjem namaza međutim ono mišljenje koji je ispravdnije Allah najbolje znaje jeste prvo mišljenje a to je mišljenje hanefija i mišljenje hanbelija koji kaže da žena koja je trudna ne može da dobije da dobije vahajza što znači? Ako bi se desilo da žena koja je trudna da joj je potekla krv, onda kažemo za tu krv da je šta? Da je to krv istihazej. Što znači u tom momentu? Znači da će se žena oprati, znači staviće uložak ili nešto znači što sprečava, znači širenje, e, znači stoće, uzet će abdest i klanja će nama. Znači to je, mišljenje, to je mišljenje koje je ispravnije. E, sljedeće ili treće pitanje, znači koje je, koje je bitno, Jeste, kojeg su učenjaci postavljali, a to je koja je, koji je najmanji rok trajanja hajza i koji je najveći rok trajanja trajanja hajza. Znači, najmanji rok i najveći rok trajanja trajanja hajza. Naprimjer, u mezhebu imama Ebu Hanife se kaže da je najmanji rok rok trajanja hajza tri dana, a najveći rok trajanja hajza da je deset dana. U mezhebu imama Ahmeda, kaže da je najmanji rok trajanja hajza dan i noć, to jeste 24 sata. A najviše koliko haiz može trajiti da je, da je 15 da je što ovo mišljenje znači? Ovo mišljenje znači da ako haiz traje manje od ovoga, od ove granice, naprimjer da kažemo u mezabu imama Ahmeda, manje od 24 sata. Kažu to nije hajz, nego je to šta? To je isti hajz. Također, ako bi se desilo da Haiz potraje 16 dana ili 17 dana ili kod Hanefija 11 dana, kažu ono što je prešlo gornju granicu, znači to je šta? To je isti hajza. Međutim, ono mišljenje koje je ispravno i koje je puno lakše jeste da ne postoji najmanji rok trajanja hajza, niti najveći rok trajanja hajza. Jer to može da se razlikuje od žene do žene, Može da se razlikuje od podneblja do podneblja i tako dalje. I zato ako bi se desilo da ima žena je na primjer hajs raje dva dana, pogotovo na primjer na početku, znači nema, nema smetnje znači, da joj hajs bude dva dana. To jeste ako joj se hajs pojavljuje dva dana, znači kažemo da je to hajs. Znači to je moment kada će ostaviti namaz i kada vidi čistoću, znači okupaće se i onda će početi da klonjava. Sa druge strane, ako bi se desilo, Na primjer, a ima žena, na primjer, kojoj haj dugo, dugo traje. Na primjer, haj joj traje više od 10 dana. Znači nema zapreke da joj traje haj više od 10 dana. Na primjer, žena pogotovo, na primjer, žena obično im haj sre na primjer 11, naarom to je, to su stvari reče, vajunit ima ko bisedselo da žene traje haj je danes Ivanije zana, ka je mu haj sre, je danes Ivanije i kada šta? Znači kada joj prestane kru, okupače se I onda će tak klenjeti. Znači ovo je, znači, je treća mesela znači, gdje smo kazali da znači, ne postoji najmanji rok trajenja niti najveći rok trajenja. Naravno učenjanci su ove stvari uzeli iz dokaza. Na primjer kada kažu neke stvari su oni uzimali za svoje vrijeme shodno da kažemo iskustvu ili običaju. Pa su na primjer vidjeli i vidjeli su da žena nema da nema žene koju Haiz traje manji od 24 sata. I onda su to spomenuli u svojim djelima. Ili su, na primjer, razumili određene hadise, kao što, na primjer, hadis da Allahu poslanika, alaihissalatu islam, ili što se prenosi od poslanika, sallallahu alaihissalatu islam, da rekao, kaže, jedna od vas ostane pola vremena neklanja. Misli se pola vremena, pola, pola mjeseca. I zato su kazali da je najduži rok trajanja hajza 15 dana. Međutim, hanefije, ope s druge strane, imaju dokaz Hadis kjesa međutim nije vjerodostojan u kojem se kaže da je najmanji rok trajanja haiza 3 dana, a da je najveći rok trajanja haiza da je najveći rok trajanja haiza koliko? Koliko 10 dana. Znači ispravno je ako bi se desilo da ženi haiz traje 12 dana, kažemo sve to haiz. Ako bi se desilo da joj haiz traje dva dana, ili da kažemo čak možda manji, znači nema, nema smetnje da kažemo da je to haiz što Znači, od glavnih dokaza kada uspitanje ove mesela jeste što uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala uh, je veza ovaj propis za pojavu krvi. I zato kaže uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَا I pitaju te o menstruaciji, o hajzu, reci to je neugodnost. Pa je uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala propise vezao za pojavu krvi i vezao propise za što Za čišćenje. Znači, kada se žena očisti, Naka tako i tako učini. Također od stvari koje su uh, spomenuli ovdje jeste najmanji rok najmanji rok trajanja čistoće između dva hajza. Znači koliko najmanje može trajeti rok čistoće između dva hajza. Pa na primjer jedni kažu da je to 13 jedni kažu da je to 13 dana. To je na primjer kod mezheba u mezhebu ima Mahmeda. Većina učenjaka kažu da je to 15 dana. je kažu najmanji Najmanje trajanje čistoće je 15 dana, a najviše ne postoji granca. Što bi to značilo? To bi značilo da ako žena se očisti od hajza i, na primjer, nakon 10 dana ju se pojavi krv, oće da je to hajz? po pa ovo mišljenje nećemo reći da je hajz, zato što se nije ispunio najmanje rok trajanje čistoće. Nego ćemo kazati da je šta? Da je to isti hajz mogu ti mi ispravno smiještenje znači da ako se pojavila krv pogodova ako osobinak ako ima osobine krvi hajza, znači da da može da može da bude ješta znači da to može da bude haiz onda ćemo kazati onda ćemo kazati da je to onda ćemo da je to haiz dobro u učenjasu složni kada je u pitanju najveće trajanje čistoči između haiza znači da tu ne postoji, da tu ne postoji granica dobro sljedeće pitanje koje ću koje ćemo spomenuti, to je peto pitanje, jeste da žena koja je u haizu da će nadoknaditi, što će nadoknaditi od ibadeta što je prošlo u hajzu? Nadoknadit će samo post. Međutim, hoće li nadoknati namaz? Neće. Znači, žena obrata pažnju, znači, kada je u hajzu, neće postiti niti klanjati. Znači, čak učenjaci kažu da je, je to haram. Da je ženi da posti u hajizu. Ili da klanja u hajizu. Međutim, kada prođe ono, što je ostavila od posta, to će nadoknaditi. Međutim, ono što je ostavila od namaza, hoće li to naklanjati? neće. To je poznati hadis o Bukhari, muslimu da iši radi Allah anha, da je došla uh, žena, a iši radi Allah tala anha, je مابالو الحائد كاجه زاشتو جانا كو يوحيزو تقدي السوم ولا تقدي السلاة زاشتو جانا كو يوحيزو زاشتو جانا دخنا دي تي بوست آنين جانا دي تي نماز ناچه اللي ديره يجي دي نماز بيطني واتبوست الله تل عنها كاجه حرورية انت انتي يسل تي كاجه حرورية تو يسته ناچه طي بيلا ناكاجه مو правا تلسخة ناچه Nisam, ali pitan. Pa kaže Iša radijelata la'anha, to bi nas zadesilo, to je isto u vremenu poslanika, a.s.w. pa bi nam bilo naređeno, pa na, mi je naređivano da nadoknadimo post, a nije nam naređivano da, da nadoknadimo namaz. Međutim, ovdje postoje dva bitna pitanja. Dva bitna pitanja. Kol, koliko je vremena prošlo? Dobro, još ćemo malo. Postoje dva bitna pitanja, a to je da ukoliko se desilo I je također, znači vezano za vas, ukoliko se je desilo da je, vrijeme, da je nastupilo vrijeme namaza. Naprimjer, podne vrijeme podne namaza i desilo se da na dobija hajz u vremenu podne namaza, a nije obavila podne namaz. Da li će kasnije kada se očisti od hajza, da li će nadoknaditi taj podne namaz? A? A? Zašto? Dobro. Bila du, dužna da klanja podni. Znači, Međutim je učilo nik kak grije, je učilo nik kak pristop. Ne. Naći zašto ćemo je reći da da naklanja ako nije učilo nik kak pristop. Naći bila je, naćiimala je širinu. Jelo redu. Naćiimala je imala je širinu. Znači, može da klanja u 12, može da klanja u 1. Jel u redu? I tijelo, na primjer, žena da klanja u 1. U 12 i po dobije hajse. Ona tijela da klanja. Znači, nije odgodila, nije bila nemarna. Jel u redu? Sada, kada se očistila, hoćemo li joj reći da klanja? Ha? Hoćemo. Pohvalno. <laughs> Dobro. Evo ako kažemo da će klanjati. Prenosili se i kakva predaja i kakav hadis po pitanju ovoga. Da božji poslanici reklo ili ashabi da su rekli ako nastupiti vrijeme nisi klanjala moraš da dokne taj namaz. Ima li nema nikakve predaje, nema. Znate koliko bilo žena, toliko bilo ashabiki. Sigurno da je ova stvar zadesila, ne prenosi se niti od jedne da su, da je pitala. I zato, obratite pažnju, znači, jedan broj učenjaka kaže znači, ako nastupi vrijeme, žena nije klanjala, tjela da klanja, naravno, dobila hajs, znači poslije toga kad se očisti nije dužna da ne klanja ta nemasa. je mišljenje hanefija. Osim što ima mišljenje jednog kod Hanefi'a, to mišljenje Zufara. je to da broj šehe Hulusi l-slam ibn Taymiyyah. Kaže, osim da dođe u vremenu, da nije klanjala, da je ostalo toliko do istaka vremena koliko može da obavi namaz. I u tom periodu je ufatih hajz, a ne obavila namaz. Kaže šehe Hulusi l-slam ibn Taymiyyah, tada je obavezna da klanja, odnosno da naklanja. jelo u redu? Znači, na primjer, poodne traje I kind je nastupa u dva. Da kažemo deset do dva, jer, na primjer, od deset do dva, do dva može da obavi podne namaz. Možda, ali da kažemo deset do dva. Ona, da kažemo, pet do dva ili četiri do dva dobije hajz. U tom slučaju će, šta? U tom slučaju će naklenjati. Jel u redu? I ovo mišljenje sa strane, hajde da kažemo ako tako mogu reći, ovi predaja što kažemo, da se ne prenos izgleda ispravnije. Zašto Zato što nema sumnje da je ova stvar, da je vremenu poslanika sallalahu alaihi wasallam bilo, znači žena koja bi zadesio hajs kada nastupi vrijeme, jel tako, a da nisu klanjali. Međutim, ne prenosi se niti jedne od njih da su o tome išta pitali Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam. Dobro, mada većina učenjaka kaže većina učenjaka kaže da žena koja je nastupila, kada je nastupilo vrijeme žena dobila hajs znači da treba da taj ta namaz treba da naklanja kada se očisti. S tim što se razilaze oko vremena. Jel redu? S tim što se razilaze oko vremena. Oko kojeg vremena? Koliko nakon je dobila hajz? Pa, na primer, kažu učenjaci Hanbelejskog mezaba onoliko koliko može da izgovori početni tekbir. Allahu ekber. Drugi kažu onoliko koliko je, je bilo potrebno da obavišta da obavi jedan rekat i to temenje na hadisu men adrek rak'ata min as-salati faqad adraka as-salah ko stigne jedan rekat od namaza on istego namaz je razumijevanje tog hadisa jeste da razumiju u kontekstu ovom ovom momentu da zakažem znači možda je opreznije znači Dokaz je to? Znači, Allah najbolje zna što stiče sa so strane dokaza. Možda ispravni ono, znači, što je odabro Šijeku l-Islam, Šijeku l-Islam bim S druge strane, imate drugo pitanje. Ako žena, ako žena, ako se očisti u namanskom vremenu, ili kažemo tačnije, pred kraj namanskog vremena, koliko ako se očisti pred kraj namanskog vremena, koliko vremena, Prije da se očisti, tako da je obavezna taj namaz naklanja. Jeli razumjeti ovo pitanje? Znači, ako, se, ako je udvajik indija, ženi presto hajz 5 do 2, hoće li naklanjati, hoće li klanjati poodne? Znači, ode je slično razilaženje, znači, prethodno. Ako, ako može stići tekbirat ili hram, jer ako može ufatiti reka tako dalje, međutim ono mišljenje koje da kaže nije i neću reći jednostavnije pojašnjenje ovog mišljenja, jeste ako žena se očisti toliko, toliko vremenski, znači da može, znači da kažemo da skine sa sebe odjeću, da se okupa, da se ponovo obuče i da izgovori početni tekbir, onda je na nju vezana obaveza tog namaza, jelo li redu? Znači obično koliko je potrebno ženi znači da skonta da se očistila da odje, da se okupa da se obuče i da stane i da izgovori da zgovori znači ako bi rekla na primjer da je to možda potrebno ženi koliko 10 15 minuta znači otprilike kako se očisti za toliko prijed nasupanje vremena to to je obavezna obavezna obavezna taj namaz zaklanja još jedno pitanje samo koji spomen prijed što završi mjeste žena ako se očisti Naprimjer, u ikindijskom vremenu. Očisti se u ikindijskom vremenu. Klanja će? Klanja će ikindiju. Međutim, hoće li zajedno sa ikindijom klanjati i poodne namaz? Ili ako se očisti u jacijskom vremenu i klanja jaciju, da li će sa jacijom klanjati akšam namaz? Da li vam je ovo ikad poznato? Da se ste ovo ovome čuli na ovome? Znači, postoji učenjaka koji kažu, znači ovo spominjeno da znate, Znači, postoji činjaka koji kažu, i kažu je mišljenje velikog broja u Lame, da žena ako se očisti u ikindijskom vremenu, znači ne samo da je obavezna da klanja ikindiju, nego je obavezna da klanja i podni. I da isto tako ako se očisti u jacijskom vremenu, da je obavezna i da klanja, da klanja i akšan, ne samo jaciju. Zašto? Zato što kažu da su to dva namaza koja se spajaju u stanju, da kažemo, po teškoći ili u opravdanog, opravdanog razloga. I istog razloga, međutim, još da kažemo precizni, preciznije ili decidnije, zato što se ovo mišljenje prenosio jednog broja sahaba. Znači, prenosio se od Ibn Abbas, od Abdullah ibn Omara, od Ebu Hureyre, da su govorili da žena kada se očisti u kindijskom vremenu, da treba naklanjati poodne, klenjati poodne sa kindijom i u jacijskom vremenu da treba klenjati jakšan. Međutim, ono mene, mišljenje koje je ispravnije, znači jeste da je žena, da nije obavezna da klanja nam ovaj namaz prije, to jest podne ili da kažem akson. Nego samo da klanja znači onaj namaz, onaj namaz u kojem se šta? Znači samo da klanja onaj namaz u kojem se, u kojem se očistila. Uh, još ću se par minuta u vremenu da spominjemo još jednu meselu. Sljedeća mesela jeste da je zabranjeno da čovjek ima odnos s ženom u vremenu hajza. Znači u vremenu hajza je čovjeku zabranjeno Da kažemo da ima odnosa sa ženom i to je koncenzusom, iđma'om. Juzvišeni Allah, tabarika wa ta'ala, kaže فَعْتَزِلُ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيدُ Klonite se žena nači, u, u hajzu. Znači, čak postoji predaja nači, koja kaže da ako bi čovjek imao odnos sa ženom u hajzu, da treba da učini kefarat, da se iskupi. Znači, došlo je u predajama nači, da čovjek koji ima odnosa sa ženom u hajzu, Znači u smislu, odnos znači da polni organ uđe u polni organ, da mora da kao sadako podijeli dinar ili pola dinara. Znači vrijednost dinara ili pola dinara. Znači jedan dinar je koliko? Znači jedan dinar je miskal. To jeste četiri, znači četiri koma, četiri plus vrtalj, četiri plus četvrtina grama zlata. Znači četiri grama, grama plus četvrtina. Znači da vidi kolika je vrijednost jednog grama zlata puta četiri, puta Koliko je puno? Eh. Znači puta četiri, puta vrtalj, znači da toliko podijeli ili pola od toga. Znači došlo je toliko ili pola. I zato, na primjer, Hanbalijski mezebi uzo ovo u obzir. I kažu da čovjek koji ima odnose sa ženom u hajzu, da će podijeliti dinar ili pola dinara. Međutim, razileze se sad unutar mezheba, da to znači da čovjek pravo ima izbora ili ne, da pređe na pola dinara ili nema. Jedni kažu ima pravo izbora, drugi kažu ako je na početku za imao odnos, da će dinar, ako je na kraju da će pola dinara i tako dalje. Međutim, ispravim da ovaj hadis nije vjero dostojem i da se ovo prenosi od Ibn Abbasa, kao riječ Ibn Abbasa. Iako ovo mišljeni čak odabire šehe Hulislam ibn Temije, gdje šehe Hulislam ibn Temije kaže i da nema hadisa, znači na osnovu drugih da kažemo propisa koji su vezani za to da ako čovjek ima odnos sa ženom u vremenu ili momentu kada mu nije dozvoljno, ne u stanju, da kažemo da Allah u stanju bluda, nego u smislu, na primjer, ako bi čovjek bio i hranima, pa ima odnos sa ženom ili da kažemo slično tome, znači kaže da ima, ima kefare. Međutim, ispravne e, i to je mišljenje većine istana sklučnjaka, da čovjek, znači da mu je to grijeh po koncenzusu, znači e, jasno suprotstavljanje kuranskom tekstu, međutim ono, što je na njemu jeste, jeste znači tauba. E, zatim učenjaci kažu da je dozvoljeno, pored toga da se čovjek naslađiva, da kažemo da ima, da se naslađiva sa ženom, da dodiriva ženu, međutim bos, bez odnosa u smislu da polni organ uđe u polni organ. I ovdje, da kažemo, učenjaci kažu, e, spominju tri momenta. A to je, znači, kada u pitanju samo stidno mjesto, i kao što smo rekli, znači to je zabranjeno po cenzusu. Soprotno tome jeste da se čovjek naslađiva sa ženom, znači s onim što je mimo koljena, znači ispod koljena i iznad pupka. Znači to je također znači dozvoljeno, znači bez, bez da kažemo sumnje, znači ispod koljena i iznad pupka. Međutim, da li je dozvoljeno da se čovjek naslađiva sa ženom dok je u hajzu, znači između pupka, između koljena, mimo slidnog mjesta, znači ispravno je da je dozvoljeno. Iako veliki broj čunjaka kaže da nije dozvoljeno, međutim, ispravno je da je dozvoljeno, to je također mišljenje Muhammed bin Hassane Šebanija, učenika imama Ebu Hanife, rahmatullahi, ali s tim što će žena staviti na stido mjesto ono što sprečava, je li znači, znači širenje, ono što sprečava širenje, širenje načistoći. E, zatim također, još samo ovo s ćemo završiti, učenjaci kažu da kada ženi prestane hajs, a prije nego što se okupa, nije joj dozvoljeno osim dvije stvari. Znači žena da bi klanjala nakon što je prestanje hajz mora da se šta? Okupa. Jel' tako? Međutim, postoje dvije stvari koje su dozvoljene znači samim prestankom hajza, a prije kupanja. Znači koje su to stvari? Prvo, razvod braka. Zato što da čovjek razvede ženu u razvodu to je haram. Znači haram je da čovjek razvede ženu u hajzu. Jel' čak u čistoći? Ako je u toj čistoć imao polni odnos sa njom. Međutim, ako hoće čovjek da razvede ženu na ispravan i dozvoljen način, odane neka priča kada je završi hajz. Kad joj prestane hajz samim prestankom hajza, pa makar da se nije okupala, dozvoljeno čovjeku da dadne ženi razvod. I druga stvar jeste da je dozvoljen post. Obrate pažnju na ovu stvar, dozvoljeno je ženi da posti prije nego što se okupala. Šta to znači? To znači, na primjer, žena se okupala, presto joj hajs, na primjer, da kažem, pet ili deset ili petnes ili pola sata. Pola sata prije nastupanja zore u Ramazanu. Presto je hajs. Međutim, žena, na primjer, sprema sehur porodici, familiji, znači sprema sehur zauzeta oko svoje familije, nastupi zora, nije se okupala. Nastupi zora, nije se okupa. Znači ušla je u dan posta bez, bez kupanja. Je li to dozvoljeno? Dozvoljeno? Dozvoljeno je. Znači može da se okupa, znači da kažemo nakon nastupanja zore. Dok da kažem, znači žena nije dozvoljeno post ako se hajz imalo nađe na početku i na kraj dana, to jeste u toku dana. Znači ako bi nastupila zora i žena se pet minuta poslije toga očisti od hajza, Znači, ne ispravan je taj post tog dana. Ili žena posti, posti, 5 minuta prije iftara dobija hajs. Je li joj ispravan? Taj dani ni. Međutim, obrati pažu na ovu, znači, desi se, ženi predstavlja hajs prije nastupanje zore. Pola sata, međutim, znači ima pogotovo se u zajednici djeca i tako dalje, znači sprema. Može li da odgodi kupanje nakon zore? Znači može. I zato učenjaci kažu, nije odozvoljeno, osim šta, Znači osim znači, da se desi razvod ili da kažemo znači, post. Znači ovo je da kažemo onaj i opet, opet da kažem ovim. Znači ja u svom ovom želim da vam rezimiram i olakšam i skratim ove propise. Znači inače radi važnosti ove propise i možda radi oni koji nas prate bilo od braća ili od sestara. I također zato što hadisko isće doći. Znači kao što ste vidjeli kad dođu u hadisi. Znači mnogo nam je lakše da razumijemo Naci te hadise nakon što damo jedan nakon što damo jedan ovakav uvod. E, Nastavićemo uz Allahu te barekuta taala pomoć e, sljedeći put i mislim da ćemo završiti s tim što će sada doći malo, tako da kažem, pitanje koja su teža. Naci pitanje haiza, zatim e, u stvari istihaze, vrste istihaze, znači momenti koji se dešavaju međutim kao što, znači e, e, kao što je el radiči se, znači da to što više olakšam i rezimiram. Allah te barekuta taala molim da nas oprosti, da nam oprosti se smile wa الله على محمد wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam ala kitab wa